Yunus surəsi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Alif lam ra. Tilka ayatun kitabil-Hakim. Alif lam Ra Bu hikmetli kitabın ayələridir. A kanalin <Sessizlik> nas ajaban an ohayna ila racul minhum an adir an nas wa bashir qmasıdıə Rabbim qaləlkə younə nəhədələ səun. İçərlərindən bir adama insanları qorxud və iman gətirənləri müjdələ ki özlərinin rəbbi yanında onların ettikləri yaxçıılıqların mükafakı vardır diyə, Vəh etməyimiz insanlara qəribə mi göründü? Kafirlər, sözsüz ki, bu açıq-aşkar bir sehirbazdır, dedilər. İnnə Rabbəkumullāhu ləzi xaləqəs səməvəti vəl-ərdə fə sittəti əyyəmin thüm məstəvə aləl-arşi yudəbbirul əmr. MƏ MİN ŞƏFİİİN İLLƏ MİN BAĞD İİDNİH DƏLİKUM ULLAHU RABBUKUM FƏ ABUDUH ƏFƏ Şübhəsiz ki, Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan Allahdır. İşləri yoluna qoyan O'dur. Yalnız onun icazəsindən sonra Kimsə şəfayətçi ola bilər Budur Rəbbiniz Allah Ona ibadət edin Məyər düşünüb İbrət almırsınız İləyhi mərciukum cəmiyə Və ədəllahi haqqa İnnəhü xalqa. xalqətum ve yuehuhu li yeziyel ladina amanu li yeziyel ladina amanu ve amilus salihati bil qist wal ladina kafarul lahum sharabun min Allahın haqq olan vədidir. O, məxluğu ilk dəfə yaradır, sonra onu qiyamət günü yenidən dirildir ki, salih əməllər edənləri ədalətlə mükafatlandırsın. Kafirlərə gəlincə, küfr etdiklərinə görə onlar üçün qaynar içki və ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır.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 Güneşi ışıqlı, ayı nurlu edən, illərin sayını və hesabı biləsiz diyə ona mənzillər müəyyən edən odur. Allah bunları yalnız haqq namine yaratmışdır. O, ayələri bilən adamlara belə izah edir. fi xtilafin leyli və Gəhər və mə xalqa Allahu fis Doğrudan da gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində, Allahın göylərdə və yerdə yaratdıqlarında Allahdan qorxan adamlar üçün dəlillər vardır. İnnellezina la yarjun liqa'ana waradu bilhayatid dunya wotma'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun Şüphesiz ki bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər. Dünya həyatından razı qalıb onunla rahatlıq tapanlar. Və ayələrimizdən xəbərsiz olanların mə Məhs onların qazandıqları günahlara görə sığınacaqları yer oddur. İnnəl-ləziyinə əmənu və amilu s Rabbuhum bi imanihim əcermin təşdimul ən hə Ruicən nətin nə. İman gətirib Salih əməllər işlədənləri rəbbi imanlarına görə doğru yola yönəldər. Nəin bağlarında onların ayaqları altından çaylar axar Dəvâləm fihâ subhânakəllâhummə və təhiyyətuhüm fihâ salâm və Onların oradakı duası: "Allahım, sən pak və müqəddəssən." Orada bir salamlaması, salam sözü və dualarının sonu Həm də olsun aləmlərin Rəbbi Allah'a sözləri olacaq. Və əgər Allah insanlara yaxşılıqla tələsik etsəydi, onlara müddətləri qoyulardı. Onlar Əgər Allah insanlara istədikləri xeyri tez verdiyi kimi şəri də tez versə əlbəttə onların əcəli çatmış olardı. Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənləri isə azğınlıqları içində sərgərdən dolaşan vəziyyətdə tərk edər. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَجًا بِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ İnsana bəla üzverdikdə, uzananda da, oturanda da, ayaq üstə olanda da bizi çağırar. Bu bəlanı ondan soğuşdurduqda isə, sanki ona üzvermiş bəladan ötürü bizi çağırmamış kimi keçib gedər. Həddi aşanlara etdikləri əməllər beləcə gözəl göstərildi.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 və elçiləri onlara açıq-aşkar dəlillər gətirdikləri halda onlara inanmadıqlarına görə məhv etdik. Biz günahkar adamları belə cəzalandırdıq. ثم جعلناكم خلفاء في Sonra onların ardınca sizi yer üzündə xələflər etdik ki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 İnittəbiu illə məyuhə iləy Açıq aydın ayələrimiz onlara oxunduğu zaman bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər deyərlər. Bizə bundan başqa bir Quran gətir və ya onu dəyişdir. Bəki Mən onu öz istəyimlə dəyişdirə bilmərəm. Mən yalnız mənə vəh yollana təbi oluram. Əgər Rəbbimə ası olsam, böyük günün əzabından qorxuram. Qulləv şəəəlləhu mə tələvtuhu aleykum və lə ədrakum bih. Faqad labittu fikum umran min qablihi afala taatinun Peki, eğer Allah istəsəydi mən onu sizə oxumazdım. O da onu sizə bildirməzdi. Mən axı bundan öncə də sizin aranızda yaşamışam. Məgər bilmirsiniz? Əmən əzlamı mən iftira aləllah kəbən və kəzbə bi ayati inəhu qarşı yalan uydurandan və ya onun ayələrini yalan hesab edəndən daha zalım kim ola bilər Doğrudan da günahkarlar nicat tapmazlar 117. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 118. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض SÜBHƏNƏHÜ VƏ TƏALƏ AMMƏ YÜŞRİKUN Onlar Allahı qoyub özlərinə nə bir zərəd, nə də bir fayda verə bilməyənlərə ibadət edir. Və onlar Allah yanında bizim şəfayətçilərimizdir deyirlər. De ki, yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şey mi xəbər verirsiz. Allah onların qoştuqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır. və insanlar yalnız bir ümmətdir, onlar fərqləndilər. Əgər Rəbbindən İnsanlar vahid bir ümmət ümmətdir. Sonra ixtilafa düşdülər. Əgər Rəbbin tərəfindən əzəldən bir söz verilməsəydi, ixtilafa düşdükləri şey barəsində aralarında dərhal hökm verlərdi. O ayə qulun ləulə ensilə aləyə De ki, "Əlbəttə ki, gəyb yalnız Allahındır. Mən də sizinlə Onlar deyirlər: "Niyə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilmir?" Dey ki: qeyb ancaq Allaha Allahadır." Gözləyin. Şübhəsiz ki, məndə sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ ف۪ي Əyətina قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ İnsanlara üz verən bəladan sonra onlara bir mərhəmət daddırdığımız zaman ayələrimizə qarşı hiyləgərlik etməyə çalışarlar. De ki, Allah daha tez hiylə qurar. Şübhəsiz ki, elçilərimiz qurduğunuz hiylələri yazırlar. Hüvəl-ləzi fil bərd vəl-bəxt حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ دَعَووا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ Sizi guruda ve denizde hareket ettiren odur. Siz gəmilərdə olduğunuz, gəmilər də içindəkiləri xoş bir küləklə apardığı və onlar buna sevindikləri zaman birdən fırtına qopar və dalğalar hər yandan onların üstünə gələr. Dalğaların onları bürüyəcəyini yəqin etdikdə isə Allaha, dini, məhz ona aid edərək yalvarıb deyərlər. اگر بزي بُنن خِلَاس اتساً، ألبَتَّ شُكْرِدَنْ لَرْدَنْ عَلَيْرِ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ Mata al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum kuntum ta'malun Allah onları xilas etdikdə isə dərhal haqsız olaraq yer üzündə azğınlıq edəllər Ey insanlar azğınlığınız yalnız sizin öz əleyhinizdədir Bunlar dünya həyatının keçici zövqləridir. Sonra isə dönüşünüz bizə olacaq. Biz də nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəyik. İnnamə məsəlü'l-hayətid-dunyā kamā'in unzəllāhu minas-samā'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 ataha amruna leilan aw nahara faj'alnaha hasidan ka allam taghna bil ams kedhalika nufassilu al ayati qaumin yatafakkarun dunya suyun meseline benziyir ki onun sayəsində insanların və heyvanların yediyi yer bitkiləri bir-birinə qaçışır. Nəhayət, yer öz bərbəzəyinə bürünüb, rövnəqləndiyi və onun sakinləri onun məhsulunu yığmağa qadir olduqlarını güman etdikləri zaman, gecə yaxud gündüz əmrimiz yerə yetişər. Biz onu elə bir biçilmiş sahəyə döndərərik ki, Sanki dünən heç bol məhsulu olmamışdı. Biz ayələri düşünən adamlar üçün beləcə izah edirik. Allahu yed'u ila daris-salami Allah əminamanlıq yurduna çağırır və istədiyini doğru yola yönəldir. Lillazina ahsanul husna wziyada wala yirhaqu wujuhahum qataru wala billahi ulaiika <Susurri> ashabul jannatihim fiha khalidun Yaxşı iş görənlər üçün ən yaxşısı və bundan da üstünü vardır. Onların üzünə e bir qubar Nə də bir zillətdir yeyər. Onlar cənnət sakinlərdilər və orada əbədi qalacaqlar. Allədin kəsəbus-səyəti <Sessizlik> jazaaü səyətin bimətləha və tərhaquhum zilləh. Maləhum minəllahi min naas. Qəənnəmə uğşiyyət hücuhuhum qıtağın minəl-leyli muzlimə, ulaikə ashabun nərihüm fiyhə xalidun. Pis işlər görənlərə isə, pisliyin cəzası onun misli qədər verilər, onları zillət görüyər. Onları Allahdan qoruya bilən bir kimsə də yoxdur. Onların üzləri sanki zülmət gecənin parçalarına bürünmüşdür. Onlar ot sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar. Və yəvmə nəhşuruhum cəmiyyən thümdəndir mə nəqulu lillezina əşrəkū makānukum entum və şərəkāukum fəzeyyə ləbəynhum və qāla şərəkāukum mā kuntum o gün onların hamsını bir yerə toplayacaq sonra da müşriklərə Siz də şərikləriniz də öz yerinizdə qalın deyəcəyik. Biz onları ayıracağıq. Onların şərikləri deyəcəklər. Siz bizə ibadət etmirdiniz. وَكَفَىٰ Bizimlə sizin aranızda Allahın şahid olması yeter. Doğrudan da biz sizin ibadətinizdən qəbərsiz idik. Hələlikə teblü küllü nəfsim mə əsləfət və rüddü ilə Allahi mevləhumul haqqı və anhum mə kənu yəftarun. Orada hər bir nəfər keçmişdə törətdiklərinin acısını çəkəcəkdir. Onlar Allaha, özlərinin həqiqi himayədarına qaytarılacaq və uydurduqları bütlər onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Qul mən yərzuqukum minəs səmai vəl-ərdə əmmən yəmlikus səmə vəl-əbsaq Əmmə yəmliku's-sam'a vəl-absaara və men yukhricul-hayyə minəl-meyyit və yukhricul-meyyita minəl-hayy və men yudabbirul-amr fəsayukulunallahu fəqul və yerdən ruzi verən kimdir Qulaqlara və gözlərə hakim olan kimdir? Ölüdən diri çıxaran, diridən də ölü çıxaran kimdir? İşləri yoluna qoyan kimdir? Onlar deyəcəklər, Allah, de ki, bəs belə olduğu halda Allahdan qoxmursunuz. فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْضَلَالُ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ O, sizin haqq rəbbiniz olan Allahdır. Haqdan sonra zəlalətdən başqa nə ola bilər? Siz necə də haqdan döndərilirsiniz? Qəzəlikə haqqat kəlimətü Rabbikə ələl-ləzənə fəsəqü ənəhum la yəminun. Beləliklə, fasiklərin iman gətirməyəcəyinə dair Rəbbinin sözü doğru çıxdı. Qülhəl min şürakəiküm mən yəbdəul xalqa thumma yuiduh. Qulilləhu yəbdəul xalqa, thumma yu'iduhu fəənnə tüqfəkun. De ki, Allaha qoşduğunuz şəriklərdən eləsi varmı ki, hər hansı bir məxluğu ilk dəfə yaratsın, öldükdən sonra onu əvvəlki halına qaytarsın? De ki, məxluğu ilk dəfə Allah yaradır. Öldükdən sonra onu əvvəlki halına qaytarır. Siz necə də haqdan döndərilirsiniz? Qul həl min şürakəikum məni yəhdi iləl haqqı. Qul illəhu yəhdi iləl haqq. Əfəmin yəhdi iləl haqqi Allaha qoşduğunuz şəriklər arasında Hakka yönəldən bir kimse kimsə varmı deki Allah öz qullarını haqqa yönəldir Elə isə deyin görək, haqqa yönəldən kəs arxasınca gedilməyə daha çox layiqdir, yoxsa özünə doğru yol göstərilməyincə onu tapa bilməyən kəs, sizə nə olub, necə mühakimə edirsiniz? Və ma yettəbiu aktəruhum illə zənnə inə zənnə la yuğnī minəl-haqqi Onların əksəriyyəti ancaq zənnə qapılır. Şübhəsiz ki, zənn həqiqəti heçcür əvəz edə bilməz. Allah, onların ne etkiklərini bilir. Və mə kâne həzəl-Qur'an-u en yufterə min dünilləhi, və ləkin təsdiqəl-ləzî beynə yədəyih, və ləkin təsdiqəl-ləzî beynə yədəyhi, Bu Kur'an Allah'tandır. Ondan başqası tərəfindən uydurula bilməz. Lakin o özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmiş, içində də heç bir şəkk və şübhə olmayan kitabları müfəssəl izah edəndir. Əm yəqulū nəftərə Qul fəətü bi surətin mitlihi və də'u min dün in kuntum sadiqin. Yoxsa, mühəmməd onu özündən uydurdu deyirlər. De ki, əgər doğru danışırsınızsa, ona bənzər bir surə də siz gətirin və Allahdan başqa kimi bacarırsınızsa köməyə çarın. Bəlkə kəzdəbə bəma ləm yəhıtū bəilmih və ləmmə yətəhim təəvilüh kəzəlikə kəzdəbə lədzinə Xeyr Onlar elmini qavraya bilmədikləri və hələ yozumu onlara gəlməmiş Qurani yalan hesab etdilər. Onlardan əvvəlkilər də yalan hesab etmişdilər. Bir gör zalımların ağibəti necə oldu. وَمِنْهُمْ مَنْ İçərlərində Qur'ana inananlar da var, ona inanmayanlar Rəbb fitnə fəsat törədənləri daha yaxşı tanıyır. Və in kəzzəbū fə qul lī ‘aməlī və ləkum ‘aməlukum an Əgər səni yalançı hesab etsələr, beki Mənim əməlim mənə, sizin əməliniz isə sizə aiddir. Siz mənim etdiyim əməldən uzaqsınız, mən də sizin etdiyiniz əməllərdən uzaqam. Və onlardan kimlər məni dinləyirlər? Əgər səsli Onlardan səni dinləyənlər də vardır. Məyər çarlara əgər anlamırlarsa sənmi eşittirəcəksən? Və minhum men yanzuru ilayk <Sessizlik> afa Onlardan sənə baxanlar da var. Məyər körləri əgər görmürlərsə sən mi doğru yola yönəldəcəksən İnna Allaha la yuzlimu'n-nasa şey'on və lakin Həqiqətən Allah insanlara əsla zülm etməz Lakin insanlar özləri özlərinə zülm edərlər. Və o gün yəhşürühum kə-əlləm yəlbəthū illə sā'atan minə-nnəhār yəta'ārafūna bəynəhum. Qəd Allah onları bir yerə toplayacağı gün Sanki dünyada və yaxud qəbirdə gündüzün ancaq bir sadını qalmışlar kimi bir-birlərini tanıyacaqlar. Allahla qarşılaşacaqlarını yalan sayanlar mütləq ziyana uğrayacaqlar. Onlar doğru yola yönələn deyirlər. Və immə nüriyənnəkə bə'dən ləzənə iduhum əvnə təvəfəyənnəkə fə iləyna mərciğum thumma allahu şəhid Onlara vəd etdiyimiz əzabın bəzisini sənə göstərsək və yaxud da göstərmədən öncə səni öldürsək yenə də onların dönüşü bizədir Həm də Allah onların nə etdiklərinə şahiddir. 둠마 اللہ شهید علی ما يفعلون ولكل امه الرسول Hər ümmətin bir elçisi vardır. Elçiləri gəldikdə Onların arasında ədalətlə hökum verilər və onlara zülm edilməz. Kafirlər deyirlər, əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq? Qull la emliku li nefsī darran ve la nef'an illa mâ şa'allâh li kulli ümmetin ecel idâ ca'a eceluhum fela yastəqiruna sa'atan ve la yastəqdimun 2. Allahın istediğinden başka Mən özümə nə bir zərər, nə də bir xeyir verməyə qadirəm. Hər ümmətin bir əcəli vardır. Onların əcəli gəldiyi zaman, bircə saat belə nə yubanar, nə də qabağa keçə bilərlər. Müşriklərə de ki, Söyləyin görüm, əgər onun əzabı sizə gecə yaxud gündüz gələcəksə, onda günahkarlar bunlardan hansını tələsi istəyəcəklər. Əthumma <Sessizlik> Əzab başınızın üstünü aldıqdan sonra mı ona iman gətbəcəksiniz? Yoxsa indimi siz ki onun tez gəlməsini istəyirdiniz? Sonra zalimlara deyiləcəkdir. Dadın əbədi əzabı. Məğer siz ancaq qazandığınız günahlara görə cəzalandırılmırsınızmı? Və istənbuğunəka haqqunhu qul i və rabbi innahu lahaqqun və mənəntu bimu'cizīn Sannan o əzab doğrudurmu deyə xəbər alırlar. Bəki bəli Andolsun Rəbbimə, həqiqətən də O doğrudur və siz də ondan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Və ləu ənəli ən kulli nəfsin zəlemət mə fil ərdilə ftədət bihə, və əsərrün nədəmətə ləmmə rəəhul əzəbə, və qudyə beynəhum bil qıstı və hum la yudlamun. Əgər zalim olan hər kəs yeryüzündə olanların hamısına sahib olsaydı, mütləq onu əzabdan qurtarmaq üçün fidiyə verərdi. Onlar əzabı gördükdə dərindən peşman olarlar. Onların arasında ədalətlə hökum verilər və onlara zülm edilməz. Ələ inə lillahi məki səməvəti vəl-ərd Ələ inə vadallahi Allahi haqqu, və ləkinnə əktərəhum la yəmləmun. Bilin ki, göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahındır. Bilin ki, Allahın vədi haqqdır, ləkin onların çoxu bunu bilmir. Hüvə yuhyi və yumiyyit və iləyhə turcağun o həm tirildir həm də öldürür siz yalnız ona qaytarılacaqsınız ey insanlar ey insanlar Rəbbinizdən sizə bir öyüt nəsiyyət, kökslərdə olana bir şəfa, müminlərə doğru yolun göstəricisi və mərhəmət gəlmişdir. Qul bi fədlillahi və bir rəhmətihi, fəbidəlikə və xayrun mimma yəcmaun. De ki, bunlar Allahın lütfü və mərhəməti sayəsindədir. Qoy onlar buna sevinsinlər. Bu ki, onların yığdıqlarından daha xeyirlədi. Qul <gül> əraəytum mə ənzələlləhü ləkum min rizqin fəcə'altum minhü haraman və hələlə. Qul əlləhü əzinə ləkum əm ələlləhə tehtarun. De ki, Allah'ın size nazıl ettiği rüz-ü barada söyleyin görüm, onun bir qismini haram, bir qismini ise halal saydır. De ki, Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira yakırsınız? وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İnna Allaha lazu fadlen Allah'a qarşı yalan uyduranların qiyamət günü barədə fikirləri nədir? Həqiqətən Allah insanlara qarşı lütfikardır. Lakin onların çoxu şükr etmir. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي ضَلَالِكُمْ وَمَا يَعْذِبُ عَبْدُ رَبِّكَ من MİFQALİ DERRATIN FİL ARDİ VELA FİS SEMAİ VELA ASGAR VELA ASGAR MİN DƏLİK VELA AKBAR İLLƏ Fİ KİTABİM MÜBİN Sen hansı bir işte olsan, Kur'an'dan ne okusan, siz ne iş görseniz, Başınız ona qarışarkən biz sizə şahid olalım. Nə yerdə, nə də göydə zərrə qədər bir şey Rəbbindən gizli qalmaz. Bundan daha kiçiyi və daha böyüyü yoxdur ki, açıq aydın yazıda olmasın. Ələ inə əvliyə فَخَفَّفَ ki, Allahın dostlarının يَحْزَنُونَ شُبَهْسİZ Kİ HEÇ BİR QORXUSU YOXDUR VƏ ONLAR KƏDƏRLƏNMƏYƏCƏKLƏR. الَّذِينَ ONLAR iman GƏTİRMİŞ VƏ ALLAHDAN QORXMUŞLAR. Ləhumul büşra fil həyəti d-dünyə və fil əkhirət. Lə təbdilə li kəliməti illəhi dəlikə hüvə Dünya həyatında da, ahirətdə də onlara müjde vardır. Allahın kəlmələri əsla dəyişilməz. Bu, böyük uğurdur. Və la yəhzunka İnnəl əzzətə lilləhi cəmiyyən hüvə səmiyyəl əlim. Onların sözləri səni kədərləndirməsin. Çünki qüdret bütünlüklə Allah'a məxsustur. O eşidəndir, biləndir. Ələ inə lilləhi mən fəl-səməvəti və mən fəl وَمَا يَتَّبِعُوا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِن دُولِ اللّٰهِ شُرَكَاءِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَاِنْهُمْ إِلَّا يَخُرْسُونَ Bilin ki, göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahındır. Allahı qoyub başqa şəriklərə yalvaranlar nəyin ardınca gedirlər? Onlar yalnız zənnə uyur və ancaq yalan uydururlar. Huvallazi cealelakumul leyleti teskunu fihi rahatlanmanız üçün yaradan, gündüzü də Ruzi qazanmanız üçün ışıqlı edən odur. Həqiqətən bunda eşidən adamlar üçün dəlillər vardır. Qalu attəxadəllləhu vəladən sübhənəh Hüvəl-ğəniyü ləhu məfis-səməvəti və məfis-əməvəti və məfis min sültanin bihədə Ətəqulunə ələllahi mələ təəlləmun Onlar, Allah özünə övlad götürmüşdü, dedilər. O, pakdır, müqəddəsdir. O, heç nəyə mühtəz deyildir. Göylərdə və yerdə nə varsa, onundur. Buna aid sizdə heç bir dəlil yoxdur. Niyə Allah'a qarşı bilmədişlərinizi söyləyirsiniz? Qul inna allazine yafturuna ala Allahi şübhəsiz ki, ki Allah'a qarşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar. Mata'un fi d thumma ilayna marci'uhum thumma mənudiiquhumul azabesh-şedid thumma nudiiquhumul azabesh onlar bir müddət dünyada faydalanar sonra onların dönüşü bizə olar sonra da küfr ettiklərinə görə onlara şiddətli əzab dadtırarık وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ لُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ لَكُم بُرْهَانٌ عَلَىٰ مَا أَقُولُ فَإِنَّنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمُرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّتًا ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ Onlara Nuhun əhvalatını oxu. Bir zaman o, öz qövmünə demişdi, Ey qövmüm, əgər aranızda qalmağım və Allahın ayələrini xatırlatmağım sizə ağır gəlirsə, mən Allaha təvəkkül edirəm. Allaha qoşduğunuz şərikələrə birləşib sözü bir yerə qoyun. Sonra da işinizi aşkarda görür. Bundan sonra mənə qarşı bacardığınızı edin və mənə mühlet verməyin. Ta intawallaytum İn, i̇n əcriyyə illə Allahi və əmirtu an çevirsəniz Bilin ki, mən sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq Allahdadır. Mənə müsəlmanlardan olmaq əmr edilmişdir. Bə kəzzəbū fənəcəynāhu wə man mə'əhu və gör necə oldu məhvolanların Onlar onu yalançı hesab etdilər Biz də onu və onunla birlikdə gəmidə olanları xilas etdik Onları yer üzünə xələflər təyin etdik Ailələrimizi yalan hesab edənləri isə suda batırdı Bilgör qorxudulanların aqibəti necə oldu. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qawmihim fajaa'uhum bil bayinat. Fajaa'u Kəzəlikə nətubəu ələ qulubil müətədin. Sonra onun arxasınca elçiləri öz ümmətlərinə göndərdik. Elçilər onlara açıq, aydın dəlillər gətirdilər. Onlar isə öncə yalan hesab etdiklərinə iman gətirmədilər. Biz həddi aşanların qəlblərini beləcə möhürləyirik. Um məbəət nəmi Dədim Musəə həuna ilə Fiunəə mələ iyiibi əyə dinə fəstək baru Pəstək baran kən uqunum musanı və Harunu Fiona və onun əyyanlarına açıq aydın dəlillərmizlə elçi göndərdik. Lakin onlar, təkəbbürlük göstərdilər. Onlar günahkar bir tayfə idilər. Fəleməcəəhumul haqqü min indinə qalū innəhādə Onlara bizim tərəfimizdən haq gəldikdə, şübhəsiz ki bu açıq-aydın bir sehirdir, dedilər. Qala Musa, etekulunə lil haqqı ləmmə jəəkum, əsihrun hədə və la yuflixu s-səhirun. Musa dedi, əcaba sizə hak gəldikdə bu sehirdir mi deyirsiniz? Halbuki sehirbazlar uğur qazanmazlar. قالوا اجئتنا لتلفتنا عنا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين onlar dediler Gəlməsiniz ki, bizi atalarımızın tutduğu yoldan döndərəsiniz və yeryüzündə böyüklük etmək ikinizə qalsın, biz sizə iman gətirən deyilik. وَقَالَ فِرْعَوْنُ اْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ Fir'on dedi, bütün bilikli sehirbazları yanıma gətirib. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ سَأَلْقُمَا أَنْتُمُ الْقَوْمُ سيرbazlar gəldikdə Musa onlara dedi: Nə atacaqsınızsa atın. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ İnnəlləhə lə yuslihü əmələl mühsidin Onlar əllərindəki ipləri və dəyənəkləri atdıqda Musa dedi, Sizin gördüyünüz iş sehirdi. Həqiqətən Allah onu boşa çıxaracaq. Çünki Allah fitnə fəsat törədənlərin işini düzəltməz. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ گناہkarlar istə məsələrdə Allah öz kəlmələri ilə haqqı bərqərar edəcək. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ Firaun və mələihim ən yəqtinəhum və inna Firaun lə alin fil ardı və və onun əyanları tərəfindən özlərinə işkəncə veriləcəyindən qorxaraq, Musaya öz qövmündən yalnız azsaylı bir nəsil iman gətirdi. Həqiqətən də Firaun Yərzündə qəddar hakim və həddi aşanlardan idi. Və qala Musa dedi: Ey qovm, əgər Allah'a iman gətirmişsinizsə və müsəlman olmuşsunuzsa ona tevəkkül edim. Və qalu Onlar dediler. Biz ancaq Allah'a tevəkkül edirik. Ey Rəbbimiz, bizi zalım gövmün əlində sınağa çəkmə. Vənecjinā bi bizi öz mərhəmmətinlə kafir qovumun əlindən qurtar. və öyləni məusa və xəyə entəvə al qəumkuma bimsr biyuta vəcəlu biyutakum qiblə vəqimussalata biz musaya və onun qardaşına cəmaətiniz üçün Misirdə evlər hazırlayın. Evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Möminləri müjdələ, deyə vəd etdik. Və qāla Mūsā rabbanā innaka ātēta firʿūna wa malā'ahu zīnataw Rabbena tümis alə amvəlihim veşdüd alə qlubihim fələ yü'minu hattə yarağul əzəbəl-əl-əlîm. Musa dedi, Ey Rabbimiz! Sen Firona ve onun eyanlarına dünya hayatında ziynet ve mal dövlet bahşettin. Ey Rabbimiz! Onlar insanları sənin yolundan saftırırlar. Ey Rəbbimiz, onların mal dövlətini məhv et və qəlbini sərtləşdir ki, ağrılı-acılı əzabı görməyincə iman gətirməsinlər. Qalə qəd uciybət dəəvətükü mə fəstəqimə və lə təttəbiyən nisə bilən la yəlləmun. Allah dedi, hər ikinizin duası qəbul olundu. Dəvətinizdə möhkəm olun və nadanların yoluna uymayın. Və cəəvəz nəbi bəni İsrəiləl-bəhrə fəətbəəhüm Fir'aun və cünuduhu bəğyan və ədvək. Həttə ədərəkəhül qaraq qalə əməntu ənəhü lə iləhə illə ləzəy əmənət bihi bənu İsrəil və əna minəl-müslümin Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirdik. Firon və onun qoşunu Zülm və düşmənçilik məqsədi ilə onları təqib etdilər. Nəhayət, Firon dənizdə batdığı vaxt dedi, İsrail oğullarının iman gətirdiklərindən başqa məbud olmadığına inandım. Mən də müsəlmanlardanım. Əl-əna və qədə asayitə qəbulu və kullandım. Firona deyildi, indi mi, sən ki evvəllər asili yetmiş və fəsad törədənlərdən olmuşdur. Fəl-yəvmə nünəccīkə limən xalfək <Sessizlik> əyəh وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Bugün sənin bədənini sahilə çıxaracağıq ki, səndən sonra gələnlərə ibrət olasan. Həqiqətən də insanların çoxu ayələrimizdən xabersizdir. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ لَيَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ Biz İsrail oğullarını gözəl bir yurda sakin etdik və onlara paç ruzilərdən verdik. Onlar özlərinə elm gələnə qədər ixtilafa düşmədilər. Şübhəsiz ki, Rəbbin ixtilafa düşdükləri şey barəsində, qiyamət günü onların arasında öküm verəcəkdir. ve il qultə fi şəkkim mimmə زلنا اليك فاسال فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد eğer sen nazil ettiğimize şüphe edersen senden evvel kitap okuyanlardan sorur Rabbinden sana hak gelmiştir Odur ki şübhə edənlərdən olma. Və lən təkunən minəlləzīn kəzzəbū bi ayātillāhi Allahın ayələrini yalan sayanlardan da olma, yoxsa ziyana uğrayanlardan olarsan. İnneləzīn həqqət əleyhim kilməturrəbbikə lā yu'minūn. Əqiqətən sənin Rəbbinin sözü, özlərinin əleyhinə doğru çıxmış kimsələr iman gətirməzlər. Onlara ayələrin hamısı gəlsə belə, ağrılı-acılı əzabı görməyincə iman gətirməzlər. فلولا كانت قرية آمنت فلفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين Əzab gəldiyi an, Yunusun qövmündən başqa iman gətirib imanı özünə fayda verən bir məmləkət əhli olubmu? Yunusun qövmü iman gətirəndə onlardan dünya həyatında rüsvayçılıq əzabını soğuşdurduq və onlara müəyyən vaxta qədər fani neymətlərdən faydalanmaq imkanı verdik. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ أي رəbbim istəsəydi yeryüzündə olanların hamısı iman gətirərdi İnsanları mömin olmağa Sən mi məcbur edəcəksən? Və mən kənənəfs inam etməsi Allahdan icazəsiz olmaz. Və Allahın icazəsi olmadan heç kəs iman gətirə bilməz. Allah anlamayanları qəzəbə uğradır. Qulin zuru mədə ki, səməvəti vəl-ərd, və mə tuğnil əyət və nudur ən qəvmin la yüminun. De ki, görün göylərdə və yerdə nələr var, lakin iman gətirməyən adamlara dəlillər və xəbərdarlıqlar heç bir fayda vermir. Fəhəliyəntizrūna illə mitl ayāmil-ladīn xaləv min qəblihim qul Yoxsa onlar özlərindən əvvəl gəlib gedənlərə üz vermiş əzablı günlərin bənzərini mi gözləyirlər? Demə ki, gözləyin Şübhəsiz ki, mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. Tummalnajr resulana vallidin amanu kzalik haqqan alayna nanjul mu'minin. Sonra elçilərimizi və möminləri xilas edərik. Möminləri xilas etmək bizə vacibdir. Qul ya eyhemm سوء قلتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون الله فلا اعبد الذين تعبدون من الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين ذكر Dininə şək gedirsinizsə bilin ki mən Allahdan başqa tapındıqlarınıza deyil canımızı alacaq Allah'a ibadət edirəm. Mənə möminlərdən olmaq əmr edilmişdir. və anəqim vejhekə lid hənif olaraq üzünü dinə tərəf çevir və müşriklərdən olmur. Allahı qoyub sənə nə bir fayda, nə də bir zərər verə bilməyən şeylərə yalvarma. Əgər belə etsən, sözsüz ki, zalimlərdən olarsan. Ve in yemseska Allahu bi darrin fela taka shi lahu illa hu ve in uridka bi khairin fela Əgər Allah sənə bir zərər tokundursa, bunu ondan başqa heç kəs aradan qaldıra bilməz. Əgər sənə bir xeyir diləsə, heç kəs onun lütfünün qarşısını ala bilməz. O bunu öz qullarından istədiyinə nəsib edər. O bağışlayandır, rəhəmlidir. Qul ya eyyuhən فَسَقَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا sizə haqq gəlmishdir Kim doğru yolla getsə, xeyri onun özüne dəyər. Kim azğınlığa düşsə, ziyanı da onun öz əleyhinə olar. Mən sizi qoruyan deyiləm. Wattebi' ma yuha ilaika wasbir hatta Sənə nazil edilən bəhlərə tabi ol və Allah öz hökmünü verənə qədər səbr et. O, hökümranların ən yaxşısıdır.